Петровська стали досить засміченим диким кутком у центральній частині міста. «Ти віриш, що цей міст побудовано наприкінці XIX століття?» – скептично запитав Артем у влада. «Навіть не знаю». І сам засумнівався. Але ж в інтернеті немає даних, що його перебудовували, чи він був коли-небудь висаджений у повітря. «Звичайний асфальтовий міст», – замислився Артем. «Давай, ну, спустімося, глянемо знизу». Друзі збігли під міст і задерли голови. Тут на них чекав приємний сюрприз. Під спорудою було добре видно металеві, клепані балки, каркас, що тримав щільно викладену жовту київську цеглу, котра й несла на собі новітнє нашарування асфальту. Вигляд старих конструкцій невеликого містка Акведуку не викликав жодних сумнівів щодо його віку. Приятелі задоволено перезирнулися. Можливо, у пошуках їм щаститиме й далі? Вони почали уважно вдивлятися в кожен вигін, у кожну балку і опору мосту. Проте нічого незвичайного не помічали. Влад і Артем упорто вивчали поглядами старі конструкції. Марно. Голий метал і цегла. Нічого, що нагадувало б Якусь гільзу не видно. Втім, висота мосту над дорогою чимала – метрів шість-сім. Стоючи внизу, можна і не помітити щось цікаве. І хлопці знову вирішили піднятися на міст. Перехилившись через бильця, як нещодавно на парковому містку, вони – Намагалися вгледіти, що їм і самим те було невідомо. Можливо, через стільки літ усі криївки, закапелки на мосту перевірені, досліджені іншими, із потаємних місць вийнято все, що могло там приховуватися. Одначе, друзі вперто роздивлялися кожну стару деталь містка. Де, в якій ж парині може бути згадана свинцева гільза? Якого вона розміру, кольору? Але щелин на мосту не так багато. Ніде щось заховати. Влад зупинився і почав придивлятися до однієї з металевих, підпорних балок, виступ боковиною якої було добре видно, коли перехилитися через перила. «Що там?» поцікавився Артем. «Глянь, ця балка відрізняється від інших!» – вдивлявся вниз Влад. «Не бачу!» – вдивлявся Артем. «Чим саме?» «На ній наче якийсь горбик» пояснив Влад, а на інших такого немає. Наче купа бруду, зауважив Артем. «Ану, зачекай, зараз я його...» Артем узяв довгий арматурний прут, що валявся при вході на міст, прилаштував його і почав тицяти в бурулю на балці, намагаючись зрушити її з місця. Після кількох спроб Артема, хлопці зауважили, що горбик, здається, трохи посунувся. Тепер, охоплений азартом уже влад, узявши арматуру в Артема, з усієї сили штурхав, намагаючись розширити невеличку щілину між брудним горбочком і власне балкою. І справді. Друзям не привиділося горбок